Všichni byli přítomní eh, na té první přednášce, nebo mám rychle zopakovat to, co jsme se naučili? Jo? Já zopakuju, ale eh, jako opravdu jenom minutkově, eh, co jsme se naučili. Jo? Tak eh, momentálně. Každou neděli vysvětlujeme jeden text, který jsem přeložil z čínštiny a který vyjde v Mumbai, v, univ, v univerzitě. Ten text se jmenuje Krátké vysvětlení techniky nebo technik k získání diana, k získání hluboké koncentrace. No, a e, mluvili jsme o tom, že ten text snad můžete dostat, jo? E, jestli umíte anglicky, tak je přeložen do angličtiny. Ta angličtina byla e, redigována, takže by to měla být dobrá angličtina. Já v velkých angličtinách nejsem. No, a e, tak. E, ten text, jestli umíte anglicky, tak můžete sehnat, možná Láďa Král vám ho může poslat, ne? Ty ho máš, ne? Tak pak můžete sledovat se mnou a já jenom budu vysvětlovat ty hlavní body, důležité body toho textu. Nemusíme to číst větu po větě, to bychom neskončili možná ani, ani v létě. Hm? No a vysvětlili jsme, že první tři kapitoly je vlastně, jedná se o, o pojednání, jak se meditující by měl připravit k tomu, aby prodělal ten výcvik v hluboké koncentraci s různými tématy. Hm? V hluboké koncentraci, to znamená ve čtyřech diánách neboli pohloubení mysli v jemné objekty, kterým se říká rūpa džána, rūpa dhyána, a čtyři pohloubení vědomí v bezforemné objekty, kterým se líká rūpa džána a rūpa dhyána. No a pak tež pojednává o čtyřech brahmavihárách, které vlastně jsou speciálními objekty koncentrace, Obzvláště důležité pro vyčištění našeho jednání. No a text začíná tež pojednáním o tom, jak vyčistit naše jednání, aby jsme byli připraveni na výcvik v hluboké koncentraci. V některých písmech na vyčištění našeho jednání je Vlastně e, autor e, mluví o pěti objektech, v některých o třech objektech, v některých o dvou objektech, jako e, Abidharma Koša, která, s kterou jsou všichni studenti severní, e, severní tradice buddhismu familiární. No v našem textu pouze jeden objekt, a to je pozornost vůči nehezkému, vůči tomu, co v nás nechá vyvolat hnus nebo odpor. A to, ta kontemplace toho, co je nehezké, co v nás nechává vyvolávat odpor, tomu se říká asubha bhávana. Subha nebo šubha znamená to, co je hezké, krásné. A šuba, to je tedy opak krásného, čili ošklivé. A proč? Text tedy začíná tím elementárním úvodem k, k praxi etického jednání, tedy ta je obzvláště krátká, Etické jednání je založeno na základní etice, která je schrannutá jako pět předsevzetí, pět síl, které všichni buddhisti znají. Vlastně se stáváme buddhisti tím, že těchto pět přikázání na sebe bereme. No a pak v první kapitola se zabývá právě kultivací pozornosti na objekt ošklivý nehezký. Proč. Protože podle buddhistického učení vlastně e, veškeré, e, naše nesprávné jednání, veškerá, naše zašpinění vědomí jsou mají koren, v chtíči. Jelikož máme chtíč, následují veškeré nezdravé stavy vědomí. To je třeba si uvědomit a to je důležité poznání. Jestliže chtíč neomezíme, no tak my se vlastně do těch hlubokých stavů koncentrace těžko můžeme dostat. No a proto, jelikož chtíč, vyvíjíme tím, že ulpíváme pozornosti na těch objektech, kterých se chceme zmocnit, které se nám líbí, které chceme mít pro sebe. Právě proto text uvádí kontemplaci na objekty, které se nám nelíbí. No a objekty, které se nám nelíbí, jako nejběžnější objekt, který se nám nelíbí, jsou mrtvá těla v různém stádiu rozkladu. Text uvádí, že existuje šest druhů chtíčů a pro každý chtíč se hodí jiný objekt, nehezký objekt, aby jsme chtíč na tento objekt utlumili. No a pak, samozřejmě, tedy text rozděluje stejně tak jako v teravádě pozorování nebo kontemplace toho, co se nám hnusí na kontemplaci mrtvých těl v různém stádiu rozkladu až po kostry. No a pak, Živý tě. My, náš chtíč, ten nejdůraznější chtíč, je právě žádost po živém těle. Jelikož pozorujeme ty tvary, které se nám líbí na živém těle, chceme se tohoto těla zmocnit. A tím, že ulpíváme na druhém těle, vlastně znamená to tež, psychologicky, že ulpíváme na svém těle. A jestliže ulpíváme na svém těle, no pak ty hluboké stavy koncentrace, jejich získání bude pro nás těžké. Tělo je opravdu krásné, o tom není pochyb, když ho vidíme jako celek. Vlasy jsou krásné, když je vidíme na hlavě e, osoby, která se nám líbí, ale když si bereme jeden vlas po druhým, ne, nenajdeme žádnou krásu. Stejně tak zuby, nechty, hm? e, e, e, svaly. Hm? E, veškeré části těla, když si je rozdělíme na... Jednotlivé části, tak v nich nenajdeme absolutně žádnou krásu. Ani ve vnitř, ani venku, v kůži a tak dále. No a důležitá, důležitý aspekt této meditace na objekty, které se nám nelíbí, které se nám hnusí, je Právě ta část, která je obzvláště zdůrazňována v severním buddhismu, to je velká výhoda této tradice, že meditující je též nabádán, aby se učil koncentraci na, na to, co se mu hnusí, aby se ji učil tím, že to, co se mu hnusí, přeměňuje pozornosti v to, co se mu líbí. A to dělá právě tím, že praktikuje na těle hlubokou koncentraci. No a to, jak v našem textě to není vysvětleno, ale je to v jiných textech, Baha Vibháša, koša a tak dále, děje se to tím, že meditující vlastně Mentálně oprostí tělo, kůže a masa, šlách a tak dále, a koncentruje se první na tělo jakožto celek, tedy na kostru. To je běžná meditace i v tervování. Jestliže jeho koncentrace se lepší, no pak vidí všude všechny bytosti jako kostry a jelikož koncentrace se lepší, tak vlastně ty kostry se můžou stát, ty kosti se můžou stát bílou no A dochází k hlubší koncentraci. I k tato koncentrace může vést až do čtvrté diány. Stejně tak koncentrace na moč může být žlutá kasína, koncentrace na krev, může být červená kasína, koncentrace na vlasy, ne moje, ale mladých lidí, může být černá kasína nebo modrá kasina. No a tím pádem, si uvědomuje, že nehezké se může stát hezkým, záleží na pozornosti, s jakou to nehezké pozorujeme. No a v severní tradici nejprve se meditující zbavuje kůže a svaru, masa v celém těle, pak v malých částech těla, jako půl kalebky a tak dále. A nakonec na jednom bodě, nejlépe mezi obočím, no a tam získává pak hluboký věm, koncentrační věm krásného objektu, zářícího objektu. Čili stejný objekt může být objekt hnusu, stejný objekt může být se stát objektem krásy. Závisí na tom, jakou pozornost k tomuto objektu meditující e, uvádí. Stejná e, proč tež e, meditace na dech je skoro ve všech buddhistických tradicích e, základní meditace. Protože dech tež, dech může být objekt Nádech a výdech může být objekt naprosto nežádoucí, když jsme nemocní nebo když běžíme příliš rychle, lapáme po dechu. Stejný dech se stává hladkým, jemným a příjemným, jestliže jsme uvolněni a jestliže se dostáváme do hlubších stavů koncentrace. Pak stejný objekt se stává objektem slasti. Čili stejný objekt my vnímáme podle naší pozornosti. To je důležité poznání. Vlastně v meditaci též, meditace hluboká koncentrace a meditace vypasana též jsou meditace zjemňování objektu. Tím, že mentálně objekt zjedníme, můžeme u stejného objektu zůstat a můžeme ho poniknout. To vede k teorii yogačáry, že vlastně všechny objekty, aby jsme zůstali v, ve stavu koncentrace, nejlepší přístup je si vnímat všechny objekty jako mentální objekty. Protože mentální dotyk je daleko jemnější a přináší daleko hlubší uspokojení a daleko delší trvání než objekty pěti smyslu, které přináší sice naplnění, ale jen na krátkou dobu a Naplnění hrubého vlastně je to hrubé naplnění, nejemné naplnění. U hrubého vždy mysl nemůže dlouho zůstat. Mysl může zůstat dlouho jen u jemného. Pochopení tohoto je vlastně ten nejdůležitější aspekt pochopení praxe hluboké koncentrace. Mentální objekty, mentální dotyk, jelikož všechny objekty můžeme poznat jen dotykem, je daleko déle trvající a daleko více uspokojující než dotek pěti smyslů který je hrubý. Proto dlouho pocit uspokojenosti s ním dlouho trvat nemůže. Jedině, když si ho mentálně zpracujeme, pak bude dlouho trvat. Tak to jsou asi ty nejdůležitější věci, které jsme minulou neděli probrali. Stojí za to si je zopakovat i pro ty, kteří byli přítomní. No a teď zbytek té první kapitoly probereme, která, jak už jsem se zmínil, je věnována kontemplaci, meditace, na to, co je nehezké. Jsou tak právě proto je důležité třeba se zmínit, že v písmu je napsáno, že když Buddha, myslím v komentáři k, k Anapána Sutra, nebo v je napsáno, že když Buddha. Učil meditaci na hnusné objekty, na nehezké objekty, které se bytostem hnusí. Pětset mníchů, pětset to neznamená doslovna ti, kteří znají budistické texty, ví, že pětset znamená mnoho. To neznamená, že přesně pětset. Pětset se vždy znamená mnoho. Čili mnoho spáchalo potom sebevraždu. No a na to Buddha pak uvedl meditaci na nádech a výdech a chválili jakožto nejlepší způsob pro všechny. Ať už pokročilé i arahaty, i Buddha sám říká, že Anandovi, jestliže se lajíci ptají, když jde do izolace, co praktikuje za meditaci, aby jim řekl, že pozoruje dech. No a meditace na dech je vhodná pro všechny, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, jak pro arahaty, tak i pro ti, který vstup do do doniovány, ještě nezískali a tak dále. Pro všechny meditace na dech je podle Anapána Sati Sutra je vlastně nejvhodnější. Protože uvádí nejen do hluboké koncentrace, ale do hluboké moudrosti. Dech je to nejnestálejší vlastně dva v naší zkušenosti. Dále, to je, jsme teď na, na třetí stránce, hm? tedy třetí stránce, jestliže společ, počítáme společně s čínským textem. Dále text říká, že to je důležité, tam jsme skončili, myslím, posledně, že eh, ti, kteří meditují na nehezké objekty, eh, je třeba, aby někdy eh, nechali své vědomí se radovat. Sometimes it becomes necessary to let the mind rejoice. No a autor uvádí ten nejběžnější oběd, jak nechat pro buddhistu vědomí, aby se radovalo, a to je meditace na budhu. V, v tervádové tradici Vlastně každý, kdo praktikuje Vypasanu, aspoň v té tradici, který já jsem no, měl eh, možnost být eh, cvičen, každý, kdo eh, chce jít do Vypasany, medituje na čtyři objekty, kterým se říká ČRKH eh, BÁVANA, to znamená kultivace, eh, toho, co nás chrání, protekce, meditace, která chrání. Protože během vypasen, jestliže chceme získat hlubší znalosti v meditaci, jistě budeme konfrontovat překážky. Ty překážky se stávají jemnější, čím eh, blíže se cítíme tím, tím, Čím blíže se přibližujeme k cíli. Bez překážek nikdy nikdo nic v meditaci nedostane. No a ty objekty, které ho chrání před těmito překážkami, je právě za prvé asuba Bhavana, což je meditace na toho, co je nehezké. Aby se chránil před přílišným vtíčem, pak meditace meta, aby se chránil před zlobou, pak meditace na Budhu, která, kterou tady auto uvádí, aby se mysl radovala z toho, že vlastně si meditací přisvojuje ty cnosti, které. Budha ovládl v plnosti. A pak meditace na smrt, aby se povzbudil k dalšímu úsilí. Nebo smrt je, nás doprovází v každém okamžiku. Tyto čtyři meditace jsou vlastně ochranou meditujícího před překážkami. No a zde autor uvádí vlastně dvě meditace. Meditace na to nehezké a meditace na Buddhu, Aby se mysl radovala. Protože meditací, obzvláště meditací na 32 nebo v čínské tradici 36 částí těla vede k hnusu vůči tělu. A jestliže máme Jestliže příliš ulpíváme na těle, může to vést lehce k depresi, k strachu. No a nejdůležitější v meditaci je umět mysl balancovat. Rozdíl mezi pokročilým meditátorem a začátečníkem je, že začátečník není schopen mysl balancovat. Pokročilý meditátor se chrání, chrání svou mysl tím, že ji chrání všech extrémů. A to je tež popsáno v Visuddhimagha, aby jsme se naučili meditovat. Visuddhimagha říká, měli bychom provádět meditaci na... Deset objektů pozornosti. Za prvé, když jsme uspěli v meditaci, měli by základy, to znamená naše tělo a prostředí, ve kterém žijeme, měli by jsme udržovat čistotu. To je stejně jako Niyama, Vioze, Šauča, čistota. Nikdo se necítí dobře. V, v hnusném prostředí, špinavém prostředí. Já si sám pamatuju, když jsem byl kdysi na šedlance a měl jsem se starat o jednu poustevnu. Přišel jeden kanaděn nadšený meditací a tak jsem mu dal dispozici pokojíče. A ten tam seděl, seděl celý dny, týdny, nikdy nezametl, nikdy. No, samozřejmě neuspěl v meditaci, a dostal různé deprese, protože zapomněl na to, že tělo potřebuje základní čistotu a potřebuje se cítit dobře, aby se dostal do stavu hluboké koncentrace. Jestli jednou v nich je, pak tělo může ignorovat, ale pokud v nich není, nemůže si to dovolit. No a tak, daný tento kanadán pak za 10 dní nebo za 14 dní už si nepamatuju, samozřejmě meditaci opustil, přestože se snažil celý den sedět. No, ale sedět na, na kupě prachu, to nejde. Další, co Vysudy Maga vysvětluje, je, že musí být balance smyslu, pozitivních smyslů. To znamená naše víra, uvědomění. Jestliže máme příliš uvědomění a nemáme koncentraci, pak jenom budeme rozptýleni. Stejně tak, jestliže máme příliš úsilí a nemáme koncentraci, tež. a jestliže máme moudrost a není balancovaná koncentrací a není balancovaná uvědomělou pozornosti, tak moudrost tež může vést k depresi. A jestliže máme mnoho, dobrou koncentraci a nemáme moudrost, tak koncentrace vede k, k letargii. A kdo drží tuto balanci? Právě saty uvědoměná pozornost. Bez uvědoměné pozornosti nikdy ty pozitivní síly v nás nebudou v rovnováze a tím pádem v meditaci neuspějí. Právě proto, jako protiklad pozornosti na to, co se nám hnusí, je uvádí autor meditaci na budhu, který je vlastně to nejkrásnější, to nejperfektnější pro ti, kteří věří v učení. No a jak se povzbuzuje? Povzbuzuje se tím, že praktikuje jakožto ten, který se chce stát arahatem, jakožto arahat je ten, který si přispojuje učení buddhy, kterému naslouchá. Proto se jmenuje Šhávaka, ten, který dosahuje probuzení naslouchání. No a ten, který provozuje učení nasloucháním, který eh, sleduje instrukce buddhy doslova, No, ten samozřejmě má ideál rahata no a uvažuje o tom, že teď právě tím, že medituje, je, se stává členem rodiny a rahatu a tím se povzbuzuje. Není sám, patří do rodiny. A tím se zbavuje svých strachů, své nejistoty a může, kromě toho, že obrací pozornost z nehezkého na hezké, tak si vybírá jiné hezké než ty přetvořené těla, ale vybírá si to nejhezčí přetvořené tělo, což je Buddha sám. Takže důležité je vždy, jestliže chceme uspět v meditaci, to přijde i v druhé kapitole, musíme se naučit balancovat vědomí. My meditujeme na tom, co se nám hnusí, jen proto, ne proto, že je to hnusné, ale proto, že máme chtíč. My meditujeme na to, co je krásné, co chceme. Ne na to, že je to skutečně stále krásné, ale právě proto, že máme v sobě odpor. Máme v sobě zlobu. A tak dále. Každá meditace má vliv na naše jednání a skutečně vyčistění jednání bude jedině tehdy, když vědomý mysl bude mít rovnováhu balans. To je třeba si uvědomit. No a teď v textu je tež, že tím, že medituje a má jistý progres v meditaci, tím vlastně, tím, že meditoval na hnusné objekty, jako na objekty krásné, tím, že meditoval na Budhu, tím získává sebe důvěru. Získává sebe důvěru, že ne hned tak každý objekt může se zmocnit jeho mysli, ale že on se může postupem času stát mistrem své pozornosti. A to dává neskutečnou důvěru. Takže je tohle písma znešení Putra, generál darmy, nejmud Hysi Žáků. Viděl hnus i v tělech nebeských víl. <laughs> My, když jsme potkali nebeské víly, určitě by nás to ovlivnilo k, k chtíčům, ale pro Sáry Putra jeho mysl byla tak vyvinutá, že viděl hnus v těle nebeských vír. No a to tady chce autor zdůrazněvat tím, že balancujeme mysl a meditujeme na hnusné jako hezké a že meditujeme na budhu jako to nejhezčí, vlastně získáváme důvěru, že pozorností můžeme ovlivnit stav našeho vědomí podle toho, jak, aby jsme uchovali vědomí ve stavu rovnováhy a uchování vědomí ve stavu rovnováhy, to je ta nejdůležitější příprava k meditaci. A jelikož nerovnováha pochází z chtíče, vlastně hlavní objekt k tomu, aby mysl byla uvedena do rovnováhy, je vlastně oslabování chtíče. Podle buddhistického učení Sabe Dama, Čanda Múrika. Veškeré fenomény naší zkušenosti mají svůj kořen v chtíči, v chtění, v pchání. Čanda má všechny tyto významy. A teď úkol meditujícího je aby prání chtíč po smyslových požitcích odstranil práním pro dharmu. Proto je kámačanda dhammačanda nebo dharmačanda. Da je, jelikož všechny fenomény mají co dělat s naším práním, díky prání pak naše pozornost uvízne na objektech, jestliže žádné prání nemáme, naše pozornost na objektech neuvízne. Tím, že máme prání, pozornost na objektech ulpívá. Jestliže prání nemáme, pozornost na objektech neulpívá. To je třeba si uvědomit. No a aby jsme si to uvědomili, právě text začíná meditací na to, co je nehezké, protože meditací na to, co je nehezké, asi je to nejlepší. ta nejlepší meditace, aby jsme si uvědomili, jak vlastně eh, dobré věci i špatné věci závisí na našem chání, na naší intenci, na tom, co chceme. Podle toho pak chání eh, ovládá pozornost a pozornost ovládá mysl. Bez pozornosti žádná mysl, žádnou kontinuitu nemůže mít. Mysl má kontinuitu díky tkání, díky intenci. To je třeba si uvědomit. No a první kapitola končí krásnými verši, které jsou brány z téra gata z verši téru v kanónu jak Mahajanovem, tak i Theravádovém máme verše žáků a verše žáky, krásná poezie. No a vlastně ty verše, který následují a který vlastně uzavírají tuto první kapitolu kultivace pozornosti na nehezké. Ty si můžete přečíst, já je teď nebudu překládat, ale je historie, že po jeho probuzení Maud Galiána, stejně tak jako Šáryputra, díky jejich minulým cnostem měli překrásné tělo, no a Jakási prostitutka se zakoukala do těla Maudgaliána a dostala chtíč, aby se toto tělo mohla si užívat. No a tak se nalíčila a šla za Maudgaliánem a chtěla ho ovlivnit, aby se do ní, na ní zadíval. No ale Maudgayana je arhat, no a vidí její tělo jakožto chodící záchod, se kterého všude z devíti děl se vylévají veškeré nečistoty. No a to je vlastně konec první kapitoly, konec kapitoly, která se zabývá Kultivací pozornosti na nehezké. A druhá kapitola, což je vlastně kontinuita kapitoly první, jakým jako máme hodinu, také. Druhá kapitola je, já jsem ji nadepsal, to ani tam ten nadpis v textu není, je vlastně příprava k diáně. So, jak jaká je příprava k, k diáně. No, o tom jsem se zmínil. Meditující musí kultivovat dhamma chanda. Musí kultivovat eh, trání, chtíč, podavně. Ten ho musí inspirovat, ten musí inspirovat jeho jednání. Jedině tak může dělat vydávně eh, pokroky. A jestliže se připravujeme na Diánu, tak jak se projevuje tato dhamma-čanda? projevuje se tím, že když meditující medituje, nevěnuje se žádnému jinému objektu, než tomu, než objektu jeho jednobodové koncentrace. Tím, že je schopen zůstat u tohoto objektu, vlastně vyvíjí svoji dharma Jestliže tu dharma nemá, tak u toho objektu nezůstane. Jestliže ale má prání si o svoji darmu, zůstat u darmu a darma se neotvírá bez schopnosti koncentrace, to je jasně vysvětleno ve všech textech. Samáji tam čítám, tam pasat. Jenom mysl v samády může vidět věci tak, jak jsou. Čili pokud si neosvojí, bodím, neosvojíme utišení, vědomí samády, pak vlastně vidíme jenom to, co chceme a co nechceme. A co se nám líbí a co se nám nelíbí. Čili kultivace prání podarně je tím, že, naše, že se učíme zůstat z pozorností u jednoho objektu a neměnit objekt. To je základ vlastně pro přípravu hmm, pro Diáno. Teď eh, autor říká, že ten, což je zajímavé, je možné, že to bylo v jeho domě v pátém století, že jestliže meditující má silnou vůli, že může si osvojit diánu během jednoho týdne. Jestliže i má vyvinuté, tedy ostré smysly. V naší době, samozřejmě v moderní době, kdy naše mysl je trénovaná ve všem, kromě v jednobodové pozornosti, ještě Takového, takovou osobu ostrých smyslů, který se osvojí diánu v jednom týdnu eh, potkat, je, eh, není lehké, ale existují takové bytosti. Existují, ale ne v našem eh, kulturním kruhu. Dále eh, meditující, který má běžné, schopnosti by si měl osvojit Diáno za tři týdny. No a tak my, jelikož v naše dnešní době naše schopnosti nejsou ostré ani, ani průměrné, my jsme, co se týče procesu osvobození, my vlastně jsme všichni, máme, máme tupé smysly. No a ti, kteří mají tupé smysly, jako já, vy jste na tom asi líp, ty dosáhnou eh, diány po dlouhém čase. A autor to přirovnává jakožto vyrábění másla z mléka. Ale jestliže meditující se trvá v tomto tréninku, jistě Diany po nějaké době, dlouhé době dosáhne. Ale Podmínkou toho je, že má správnou metodu. Jestliže správnou metodu nemá, no tak je to jako kdyby chtěl vyrábět máslo z vody. No a teď další část jsou otázky a odpovědi. První otázka je, proč meditující nedosáhne diány. No a dává tři příklady těch, které nedosáhnou dianu. Za prvé máme pomílené názory, a nejsme z toho je opustit. A e, též proto, že e, jsme vlastně odřezali veškeré zdravé koreny, které nebo cnostné koreny, které e, hlubokou koncentraci. Za příčiny. Dále, že meditující má tlustý závěs před očima tří překážek. Nebo těm se říká tři závěsu. To je. Karma. Karma Vipáka, to znamená eh, následky karmy. Jako, že jsme kriplové a tak dále. A nebo, že jsme, eh, prostě jsme mongoloidní a tak dále. Máme Hluboké vady na těle a na duchu. A že máme nebo že máme hluboký závoj zašpinění vědomí, které v nás nenechá vyvstat dhammačanda, Chanda, po osvobození, po dámě. Skutečný význam dámy je osvobození a metody osvobození. No a ty nejhorší případy jsou samozřejmě tím dané tím, že meditující se dopustil pěti činů s, s okamžitým následkem v následujícím životě, který vede do nízkých stavů existence, jako zabití matky, zabití otce, zabití araháta. Prolití krve Budvy anebo e, rozštěpení sanghy. Teď e, veškeré, podle textu, veškeré tyto překážky e, se stávají malé pro ty, kteří e, s přesvědčením praktikují cestu bodištve podle třídělých učení ten, který se dopustil hlubokých přestupků, nemůže získat probuzení a nemůže být mnichem. V Mahajánovém učení, v, v Číně, i ty nejhlubší přestupky může meditující odstranit tím, že se obrátí na tu nejvyšší pravdu. Nejvyšší pravda může odstranit veškeré přestupky. To je učení Mahajány, které je založené, jak bychom měli vědět, na soucitu, nezměrném soucitu. A nezměrný soucit právě patří té absolutní realitě, nepatří do reality konvenčí. A autor dokonce říká, že takový praktikant, který upřímně věří v cestu bodhisattva, který praktikuje ne pro sebe, ale pro spasení všech bytostí, i když nesleduje správnou metodu a recituje písmo a praktikuje cnosti, může odstranit veškerá znečištění vědomí, ať už jsou sebe hlubší. V, v Mahajanové tradici, o tom se budeme bavit možná někdy jindy, získání diány v tělovádové tradici samá e, samády, což je poslední díl osmičněné cesty, je vysvětlováno jako čtyři diány čtyři prohloubení vědomí v jemné objekty a v objekty bezformné. V učení bodišovu Získání diány není tolik zdůrazňováno, proto nemusí nutně praktikant bodyslatovské cesty dánu, diánu praktikovat, ale co je zdůrazňováno, je pevné vědomí, nepohnutelné vědomí. No, a jestliže je pevné nepohnutelné vědomí, může ho meditující použít k získání všech cností, včetně všech dián, nadpřirozených schopností i moudrosti. Čili hlavní výcvik v cestě Borisatu je získání, ne tolik získání Diany, což je, dá se říci, byproduct hm? tréninku, ale získání nepohnutelného vědomí. No a to vlastně odpovídá původnímu významu samády. Samády vlastně znamená, jak jsem se snad zmiňovali předtím, znamená správné položení mysli na objekt. No a jelikož v Mahajánovém učení je jenom jediný objekt, který je, ta nejvyšší realita, no to je prázdnota. To je prázdnota ve smyslu takovosti. No ale autor, zajímavost tohoto spisuje, že autor vysvětluje cestu Arhata, ale v jeho době, to je běžné, do této cesty Arhata vkládá Koncepty borisatlovské cesty. Je to v souladu se, se sutrami transcendentální moudrosti, který tento autor přeložil, i komentář Nagarčuny k těmto sutram, kdy Buddha vlastně učí. Mahajánu, Transcendentální moudrost, což je základ Mahajánového učení, učení velkého vozu. Právě komu? Právě arahatu. Jako je Subuti, jako je Saryputana, jako je Ananda. Další otázka, a to je, myslím, poslední. A ta je důležitá, s tou můžeme začít a skončíme ji příští týden. Jak poznáme, že někdo získal jedno bodovost? Mysli. A autor na to odpovídá, jestliže meditující mysl meditujícího je schopna zůstat. U stejného, to doplňuji já, to tam není, u stejného mentálního objektu. Tento mentální objekt se nazývá Nimita. V, v učení Mahajány, a to je důležité poznat, vlastně veškeré naše objekty, veškeré naše, eh, myšlení nemůže existovat bez vnímání, saňa. A vnímání je vnímání čeho? Je vnímání právě těchto obrazů. A v učení Mahajány, obzvláště yogačály, vlastně Veškeré naše vnímání je vnímání obrazu. Na základě obrazu přichází počitky a na základě počítku pak mysl rozlišují. To je důležité si uvědomit tento proces. To je těžké vysvětleno ve vysudy Myšlení začíná vnímáním Rozvíjí se rozlišování a rozlišování pak může vyústit v moudrost. A nebo v pouta. A vnímání je právě vnímání čeho? Vnímání mentálních obrazů. Jestliže tento obraz zůstává v mysli, pak meditující poznává, že se jedná o mentální obraz. Jestliže v mysli nezůstává, většinou to nepozná. Ale to, co Je objektem koncentrovaného vnímání, je mentální obraz. Bez mentálního obrazu tedy nemůže existovat ani samata, ani vipasha. A aby jsme se dostali do hlubší meditace, musíme tento mentální obraz, Stabilizovat. Na základě toho právě v severní tradici se zdůrazňuje, že trénink v koncentraci se má spojit s tréninkem v moudrosti. Nemají se rozlišovat. V tervádové tradici se jedná o rozlišný trény. Koncentrace je koncentrace, moudrost je moudrost. Pokud objektem vnímání, objektem rozlišení, objektem poznání, není objekt osvobození tedy v tervádové tradici Mirována, jakožto opak samsádického přechodného bytí, v tradici bodhisattva, v tradici mahajánové je to pak takovost, sačnes, tatata, ta prázdnota, jakožto vlastně jediný objekt našeho vnímání. No a tím tady končíme, Príliš mnoha informací může vést k, mentální, k mentálnímu čemu? Hmm? Hmm? <laughs> Buď k mentální zácpě nebo k nementálnímu pojmu. No a proto radši skončíme tady. A tu poslední otázku s začneme příště a pro dnešek asi tolik, čas už jsme naplnili, no a teď zbývá čas na otázky. Je to tak? Vidíme to stejně? Může, může, samozřejmě, může. Podle komentářů obzvláště v Abidharumě, veškeré zdravé faktory vědomí můžou se stát objektem koncentrace až do čtvrté diány. No ale jestli začínáš pozorností tak to bude, ta technika bude daleko těžší. Ale jestliže už diánu máš, no tak pak to není velký problém. Protože veškerý mentální obraz, hm, abstraktní, hm, se může stát objektem hluboké koncentrace. I jako diána není výručně v buddhismu, v všech náboženstvích můžeš na Boha získat diánu. To je principy. Vlastně svatá Teresa ha, z Avily to vysvětluje ty stavy Diany vlastně, na kontemplaci na Krista na Boha. Je to vlastně, velice se to blíží tomu popisu. Tak jo, ještě, no samozřejmě, bodhisattva, který praktikuje s přesvědčením i, i vlastně jeho jednání, je formováno bodičitou jeho. a jeho přísliby hm, k tomu, že praktikuje, aby se nezbavil svých nečistot vědomí, ale nečistot všech bytostí, aby neosvobodil jen sebe, ale osvobodil všechny bytosti, aby se naučil nejenom to, co potřebuje, aby se zbavil nečistot, ale aby se naučil všechny dámy, které to umožňují, které to, tomu napomáhají, no a aby se stal Perfektní Buddha, který má tělo dármy. A ráhat nemá tělo budha Buddha má tělo dármy. Čili Bodhisattva, který touží po těle dármy a který adoptuje svoji praxi na tělo dármy, tak ten je jako praktikuje z přesvědčení. Tak stejně tak jako žák, který praktikuje bez přesvědčení, nikdy se ani Diány, ani Soltapan nestane, tak i který praktikuje bez přesvědčení, nikdy si e, ty pármi nezíská. To není možné, že? To je stejné. No a ty pármi, Bodhisattva jsou založené na čem? Jsou založené na transcendentální moudrosti. Prez transcendentální moudrosti, ty párami nejsou párami Bodhisattva, ale jsou párami jiné. To, co dělá párami cestou Bodhisattva, to je transcendentální moudrost. Čili když praktikuje s perspektivou transcendentální moudrosti, tak Postupem času se stává bodhisattva s přesvědčením. A takový bodhisattva to má lehčí se zbavit nečistot vědomí. Aspoň tak se věří v učení v Jo? Pokročení bodhisattva může z cesty se odchýlit nejenom začáteční bodhisattva, i velice pokročilý bodhisattva. V komentáři Nagarjuni k transcendentální soutřebu 25 000 verších je příběh Sháry Putry. Shary Putra praktikoval, Putra se nestal Shary Putra, protože jenom praktikoval s budhou v posledním životě, ale v mnohých životech praktikoval společně s budhou. No a chtěl se stát též stejně tak jako Budha, se chtěl stát Budhu. No a jelikož praktikov, jelikož je Šáry a má talent, tak praktikoval vroucně. No a Saka ho chtěl vyzkoušet, jestli je opravdový bodhisattva. No a tak Saka jako bůh, božstvo má možnost měnit těla podle prání, tak k němu přistoupil v podobě starého brahmína a požádal o oko, jelikož Buddha podle příběhu Jatak několikrát v životě obětoval své oko. No a tak Sariputra, jelikož chtěl skutečně praktikovat až do konce, tak mu dal, jelikož byl obzvláště nadšený ve své praktice, tak mu dal své pravé oko. No a Saka se na něj podíval, když ho vytáhl z tváře, vzal si ho do plyvnul na něj a řekl, ty hlupáku, já jsem chtěl to neví, ne to praví. No a když Saryputa potom se rozhodl, že my bytosti jsme tak neracionální a tak neschopní správně uvažovat a tak nevděční, že to nemá cenu To užit potom spasit všechny bytosti, radši první spasí sebe. No a tak s příštím životě se stal <laughs> nejmoudrějším žákem. Hm? To je samozřejmě příběh. Já nevím, já u nebyl, jestli je to skutečný nebo není, <laughs> ale to ilustruje, že i pokročilí Borisa může zaváhat. Hm? když je zkoušen. No a, když jsme Upřímní v praxi, vždycky budeme zkoušeni, život je zkouška, konec. Je to tak? <laughs> Vidíme to stejně? Hm? Tak jo. žádné jiné otázky, tak zůstaneme tady a uvidíme se za týden. Nikdo nemá otázku, tak výborně. Předáme zásluhy, hm? jak se sluší a patří. Hm? Takudya with Pali Eta Vata Chamahi Sampatam Punya Sampata, sabbe Deva Anumodantu Sabasampati Eta Vata Chamehi Sampatam Punya Sampata, sabbe bhuta Anumodantu Sabha Eta Vata Chamei Sambhadhán Pujna Sampadha Sabve satta, anumodantu Anumodhantu Sabhasvapisidhira Aka Sattah Jubumattha Deva Naga Mahidika Punanta Anumoditva Chira Marakantu Loka Aka Sattah Jubumattha Deva Naga Mahidika Pujanta Anumoditva Chira Desana Aka Sattah Jubumattha Deva, nád, mahidika, punyanta anumoditva, cila Devo vasatu le ne sasa samprati cha, pito bhavatu lokuča, raja bhavatu dhammi ko sadu sadu sadu.